Kapittel 34 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød. Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter, og du skal si til dem, til hyrdene. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. V' Israels hyrder, som har blitt slike som før seg selv. Er det ikke Jordan hyrdene burde fø? Fettet spiser dere, og med ullen kler dere dere selv. Det fete dyret slakter dere. Dere fører ikke jorden. De svake har dere ikke styrket, og den syke har dere ikke helbredet, og den som har brukket noe har dere ikke forbundet, og den bortrevne har dere ikke ført tilbake, og den bortkomne har dere ikke søkt etter. Men med harhet har dere rådd over dem, ja tyrannisk. Og de ble etter hvert spredt fordi det ikke fantes noen hyrde, slik at de ble til føde for hvert vilt dyr på marken, og de ble stadig spredt. Mine sauer fortsatte å gå seg vild på alle fjellene og på hver høy ås, og på hele jordens overflate ble mine sauer spredt, og det var ingen som lett etter dem, og ingen som søkte etter dem. Derfor, dere hyrder, hør Jehovas ord. «Så sant jeg lever», lyder en suverene herre Jehovas utsagn. «Sannelig, for de mine sauer ble til rov, og mine sauer stadig ble til føde for hvert vilt dyr på marken, fordi det ikke fantes noen hyrde, og mine hyrder ikke lett til mine sauer, men hyrdene fortsatt å fø seg selv og unnlåt å fø mine sauer. Derfor, dere hyrder, hør Jehovas ord. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg er imot hyrdene, og jeg skal visselig kreve mine sauer tilbake av dere sånn, og få dem til å slutte med å fø mine sauer, og hyrdene skal ikke lenger fø seg selv.» og jeg vil utfri mine sauer av munn, og de skal ikke bli til føde for dem. For dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Her er jeg, jeg selv, og jeg vil lete etter mine sauer og dra omsorg for dem. I likhet med den omsorg som blir vist av som før sin flokk den dagen han befinner sig mitt i bland sine sauer, som har blitt spredt hvitt omkring, slik skal jeg dra omsorg for mine sauer.» og jeg vil utfri dem fra alle de steder som de ble spredt til den dagen da det var skyer og tykt mørke. Og jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene, og føre dem inn på deres jord og føde dem på fjellene i Israel, ved bekkefarene og ved alle landets bosteder. På en god beitemark skal jeg fø dem, og på de høye fjellene i Israel skal deres tilholdssted være. Der skal de legge seg ned på et godt tilholdssted, og på en fet beitemark skal de beite på fjellene i Israel. «Jeg skal selv fø mine sauer, og jeg skal selv la dem legge seg ned», lyder en suverene Herre Jehovas utsangen. «Den bortkomne skal jeg lete etter, og den bortrevne skal jeg føre tilbake, og den som har bruket noe skal jeg forbinde, og den syke skal jeg styrke. Men den fete og den starke skal jeg tilintetgjøre. Jeg skal fø denne med dom. Og når det gjelder dere, mine sauer, så er dette vad den suverene Herre Jehova har sagt.» «Se, jeg dømmer mellom sau og sau, mellom værende og bukkene. Er det en så liten ting for dere at dere beiter på den aller beste beitemarken, mens dere tråkker ned resten av deres beitemarken med føttene, og at dere drikker av de klare vann, mens dere skittner til dem som er igjen ved å trampe med føttene? Og mine sauer, skulle de beite på den beitemark som har blitt tråkket ned av deres føtter, og skulle de drikke av det vannet som har blitt tilskittnet ved trampingen av deres føtter? Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt til dem, «Her er jeg, jeg selv, og jeg skal visselig dømme mellom en fet sau og en mager sau, fordi dere stadig skubbet med side og med skulder, og stadig stanget alle de svake med deres horn, intil dere hadde sprett dem og drevet dem ut. Og jeg vil frelse mine sauer, og de skal ikke mer bli til rov, og jeg vil dømme mellom sau og sau.» og jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal føde dem, nemlig min tjener David. Han skal føde dem, og han skal bli deres hyrde. Og jeg, Jehova, vil bli deres Gud, og min tjener David skal bli høvding midt iblant dem. Jeg, Jehova, har talt. Og jeg vil slutte en fredspakt med dem, og jeg skal visselig fjerne det farlige vildyret fra landet, og de skal i sannhet bo trygt i ødemarken og sove i skogene. O jeg vil gjøre dem og min høydes omgivelser til en velsignelse, og jeg vil la Øseregne strømme ned til sin tid. Velsignelsens Øseregn skal de vise sig å være. Og tre på marken skal gi sin frukt, og landet selv skal gi sin grøde, og de skal i sannhet være på sin jord i trygghet. Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg bryter stengene på deres åk, og jeg har utfri dem av hånden på dem som brukte dem som slaver.» og de skal ikke mer bli til rov for nasjonene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem, men de skal virkelig bo trygt, uten at noen får dem til å skjelve. Og jeg vill opprette en plantning for dem, en som gir dem et navn, og de skal ikke mer bli slike som rives bort av hungersnød i landet, og de skal ikke lenger bære ydmykelsen fra nasjonene. Och de skal sannelig känna at jeg, Jehova deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israels hus. Lyd den suverene herre Jehovas utsagn. Og dere, mine sauer, sauene som jeg fører på beite, dere er mennesker av jord. Jeg er deres Gud. Lyd den suverene herre Jehovas utsagn.